— Маю скалічену губу, клятий наглядач на каторзі, таволгою розсік. — А то, — показав він рукою на решту прибульців, — супутники мої теж з-під калуги. — З Росії виходить, — поцікавився богон. З Росії, з Росії, — підтакнув зайчи губа, — ми всі з Росії. Коли утекли на Дона, там у полон попали десять літ на турецькій каторзі гибіли. «А це місяць тому каторгу буря розбила, а ми шістдесят п'ять чоловік врятувалися. До Січі добралися. А як дізналися, що ви в похід рушили, вас доганяти кинулись, а в дорозі розлучилися. Ваші українці кіньми поїхали». «А вас кинули?» – спохмурню Хмельницький. «Та ні, батько, по добрій волі ми. Трапився нам зимівник». «Якийсь Дука там живе, чи що?» Так у нього тільки три з половиною десятка коней було. На всіх не вистачало. Тоді я, як старший, сказав українцям, «Ви, хлопці, на своїй землі, всі дороги і стежки знаєте, сідайте на коней та й доганяйте військо. А ми Дніпром будемо добиратися, тут не зблудимо». А саме трапилась пара чайок біля Микитиного перевозу, так оце ми і прибули і просимо тебе, батько, прийми нас до свого війська. Усіх нас поєтаганує, а ще пістолів десяток маємо. А на панів у нас зла не менше, ніж у вас. І свої мучили недарма ж на Дон втекли. І турецькі, басамани ще й зараз на спині маємо, і польські, аж два шляхтичі на каторзі наглядачами були, так що знаємо, кого бити. «Ну що ж, якщо ви такі бувалі, то як же вам відмовиш?» усміхнувся Хмельницький. «Тільки ж куди вас?» «Як куди?» – обізвався Богун. «Та ж, звісно куди, до мене. У мене ж донців половина». «Ну і добре», – згодився Хмельницький. «Тоді, Іване, забирай своїх хлопців і води до козаків полковника Богуна. Вони вас не скривдять». «Спасибі, батьку лонився здаєча губа і заспішив до своїх спільників. Десь годин через три після появи Степана Гудзя і Грицька Шпака на Дніпри зачернило кілька чайок. «То пига зі своєю сотнею прямує!» – зрадів Степан Гудзь. «Вони!» – вигукнув і Грицько Шпак. Коли чайки причалили до берега і козаки почали виходити на суходіл, Степан Гудзь і Грицько Шпак кинулись до них. «Як? Ви тут?» – взявся в боки Богдан Топига. «А вам же наказано добиратись до чорного шляху». «Всі дороги, батько, перекриті». «Ким?» – захоманіли козаки Топиги. «Хмельницьким, може?» «Хмельницьким, братця!» «Січовики тут з вчорашнього дня, сам Гетман тут, Донці з Богуном прибули». «Слава Хмельницькому! Слава січовикам!» «Слава донцям!» «Сі, братці!» — гукнув топига. «Матері ваші, бісури, бро, хіба ж так можна? Хіба не знаєте, поспішиш, людей не смішиш? Рано карти розкривати!» «Як то рано, батько?» «Чому рано?» — загуменіли козаки. «А як тут десь в кущах притаїли відачі Потоцького?» — провадив топига. «Що далі буде?» — Попередять Стефана і кинеться той зразу ж на виручку. Та й барабаш з ляшем не так уже й далеко. Один за кілька будуть тут. А нас же тільки сотня. — Дарма! Всі підуть за нами. — Це ще невгадно, братці, — розважно говорив Топига. — Щоб вони були з нами, треба переконати їх у тому, що ми не рокош затіваємо а стаємо на нещадну боротьбу з панством пихатим, з ворогами нашими одвічними. «Гарно говориш, пане товаришу!» Обізвався за його спини Хмельницький, що наблизився непоміченим до козаків. «Та про безпеку своїх вояків не дбаєш!» «Батько Богдан, та теж як же це?» «От так, як бачите!» Почоломкався Хмельницький і з сотником, і козаками, що стояли найближче. — Те, що ви не передумали і ладні, хоч зараз проти пана йти, це добре. — А от решта як? — Усі реєстровці підуть за нами. Більшість козаків ждає би тільки зустрітися з твоїм військом, батько. — Я так думаю, братці, — поправив шапку топига, — ми зараз почнемо обладнувати місце для ночівлі. Наказано виконуй. Не подаваймо ніяких ознак непослуху, доки не висадяться всі на берег. Лише тоді почнемо діяти. Переконаємо козаків інших сотень, що і шляхтою їм не по дорозі, що настав час спитати у своєї совісті, з ким вони і проти кого. Не спатимемо усю ніч, проберемося в інші полки, обійдемо кожну сотню, кожен десяток. — Тільки треба озиратись на задні колеса. Не забуваємо, що старшина не з нами, що драгуни добре озброєні. А вранці оголосимо, що все військо оточене, і склочимо раду. — Згода, друже, — промовив Хмельницький, — пильнуйте тільки, щоб не наскочити на запеклих барабашівців. «Ми теж згодні, – загуманіли козаки, – наказуй сотнику, що маємо робити!» Топига разом з десятниками оглянув берег, визначив таборище для війська Барабаша. З одного боку табір мав захищати Дніпро, з другого – омельник, з третього – яр, а з четвертого – треба було виставляти пости, копати шанці. Козаки дружно взялися до роботи. Хмельницький знову повернувся до свого полку. Коли сонце почало хилитися на захід, Дніпро вкрився десятками чайок. Вони йшли рівними рядами. Мов крила величезних птахів –